Услугами своїми яконайпилне ся віддаємо. А минулити буде по вашому царському величіству слышно, якщо слюляхи знову на нас хотять наступати. Отже, час, чим Божий поспішайся, Із своєї сторони на їх наступати, А ми їх за Божою помощю отсул вознем. І дай справить Бог з давних віков знаймленне пророчество, в якому ми саме себе полицевши, до милостивих мух вашому царському величеству, яко нею міжений, покорно отдаємо. Дат з Черкас іюня 8 -го, 1648 Вашому царському величеству Найнизші слуги Богдан Хмельницький, ветман з войском його королевської милості, Запорозьким. Чого більше було в житті народу мого? Мук чи геройства? В моїм власнім. І все ж годилося прийти на світ І жити в ньому страждаючи, Щоб наблизилась до тебе рука долі, І ти склав Такий лист, листу вічність, до всіх нащадків, малих і великих, темних і просвіщенних, народжених і ненароджених. Будеш ли нам тяжко і много трудно, трудношлі не існує лише для тих, що не здатен розмірковувати. Я ж взяв на себе ношу і тепер мав її втримати. Страшний тягар розважності Надто коли дивляться на тебе віки цілі, і рука всесвіту та віддаляється на мить, щоб не зчинити бурі і понищення всезагального, то знов загрозно наближається до тебе, нависає над тобою, мов, кара Божа. О, якби ж то вона тільки віддалялася. Я віддав, що з простою не вдіє нічого, а тільки вичином неймовірним. Великий дух опанував козацтво і весь народ український, не дав знізерніти до останку, і я покликаний був вищою долею перелити той дух у дії і мисль, яка б не тільки дорівнювалася йому, а й перевищила. Так народився той червневою ночі в Черкасах лист нашої історії. Хто не спав тої ночі, Ох, коли б зняття, Щоб записати імена всіх, Хто був з гетьманом своїм, Отож із самим собою. А навіть на вершинах влади Маєш обмеження неминуче, І обмеження це знанні. Знаю лише, Що Лиговський не спав тої ночі, Однак він не мав іншої спонуки, Окрім прислужництва. Сидів на похваті, Готовий до писання, до переписування, все ободав своєму гетьманові. Я розчулився від тої вірності і вже хотів номінувати його генеральним писарем. Та відклав до Чигирина. Тут похід, все не певний мітривке, а там зупинка, сталість, спокій і надія. Ще не думалося, що Чигирин уже й столиця, але йшло на те. Хоч що б там казано. Тим часом звелів за того меткого клумова, який біг одвоєвод до хитрого киселя. Чоловік був марний, рудий, забалакуватий, каже жаль стало з ним відсувати такого «А Ма як викрикував після трьох чарок міцної козацької горілки. Ми туди шуться, туди хрустяться, тоді на прошки та навкружки, і вже там нас нема де були, або не було, то будемо. Само нозеньке, а руки дорогі. Коротило тобі руки. Не дотягнуйся до косиля. Бой той коротко руки, не злобило зауважив я. До полковника попоровся, радісно повідомив клинув. Сам козацький полковник Олешка Папушкин ловив мене і вітки раду до білої церкву, а тоді йде на шинта сюди. Немає в мене такого полковника. Та для тебе сотника задосить, сказав я. Що було ти забудь. Їсти косте писання. До пустого чоловіка. Тепер матимеш лист до самого себе. не я тебе вибирав. Вибрала доля. Пошлю сотню козаків. Доведуть тебе до Путильського рубежу. Там тобі лист проїзний. І сквозь матимеш корні підводи без зволікань. Від мене отримаєш дарунки гетьманські, як посол. І хай помагає тобі Бог. Клинув мовчки перехрестився і дивився на мене налякано. Благословенний ріляк. Я вернувся до свого табору під Білу церкву, не пробувши в чирині десяти днів. Я не пробув у Чигирині десяти днів. Хоча, удавалося, що недавно, що все життя йду туди, а тепер маю прийти. І задомовитися, Чи не навіки. Я вернуся знову у Своє убоге шатро під Білу церкву, Переможець без перемоги, Покритий славою і безславою, Всемогутній І безсилий, як немовля. Я вернуся До твердого чоловічого світу, А хіба ж давно їхав Степом от Черкас До Тясмина, Туди, де височіла Дивна гора феврінська, і виспівав у душі. От чиє ж то поле, заспівало стоя. Ой, чуй, пані, чуй, вечерять готуй. Був я тоді серцем щедрий і звеселений. Хотілося робити добро всім, навіть ворогам, коли б вони потрапили під руку тої хвилі. В госкому сказав, що в пігрині Номінує його генеральним писарем, а брата його Данила, коли припровадить його до мене в столицю, заручив своєю дочкою Катрею. І заручений справами такі, що і земля гудітиме.